Spoilervarning! Vi förstör allt! Ja, ja! Välkommen till spoilervarning! Och eh, ikväll i natt, nu på morgonen, det här är jättetidigt, så ska vi diskutera Game of Thrones säsong 6. Hurra! Hurra! Hurra. Vi måste spara säsong 700 tills allting har kommit ut, känns det som. Men för, äh, varför, inte, varför inte börja göra som vissa andra Och ha en uh, review Av avsnitt as they appear För de är så jävla Dålig Men vi being... gör det ju bra Jo vi gör det jättebra Men mm. anyway äh, mm. Nu har vi runkat av oss lite Triggerwarning at gmail.com By the way, Det kan ni Skicka på undrapost, I guess. Mm. Inga kom in så so far. Ja. Men, äh, Eller att tryggarvarning, ett at, på Twitter. Annars kommer ni inte. Gärna. Ja, um, ettan är viktig. Ja. Det är mm. jätteviktigt. Mm. Ja, vi är nummer ett. Ja, vittu uh, <laughs> ja, kan man. Ni kanske skicka hat bredd där kommer mycket sådana. Vi så mm. okay. har överflöd av dem. Vi kanske de med blära rum. Anyway. Nice. Game of Thrones säsong 6. Diskust, disgusting. Mm. <laughs> no, men, uh, man kan märka lite det där uh, also, i den här säsongen att de skulle slå samman ganska många storylines som de, eller de skulle catch up på storylines mm. som de inte hade haft tid med. Um, liksom, specifikt nu uh, alla de här. Uh, Greyjoy-storylinerna Som egentligen hände för lång tid Sedan i böckerna Så kommer mm. först nu fram Men där fanns inte egentligen någon rum med dem För de <coughs> var Nej. så centraliserade Kring Theon ja, Även ja, fast precis. de i böckerna ja. hade väldigt lite att göra Med Theon Ja, det är ju det, det, är det. Alltså... Men, men sen och liksom, Bara på ett pers personligt perspektiv Så är det en av de sakerna ja. som jag var mest upprörda med den här sjätte säsongen mm. så ju i och för sig så, så är det ju här element som inte har tagits upp i böckerna än uh, och jag hoppas mm. verkligen att det inte går till så här men det fanns två okay. saker det fanns hela den här Greyjoy och liksom de här Pike-människorna stör ja. mig så in i helvete därför att i mm. böckerna så utmanas de som sa kalla och liksom så uh, ska vi säga opersonliga och liksom ett väldigt så här karigt uh, liksom visset folk som bara mm. på något vis upptänddes av tanken att få som härja och plundra och sådär um, och det här gick lite förlorat att de, de var som en whatever the fuck people det de var som igen, jag tyckte de saknade lite den här identiteten som jag känner väldigt starkt i böckerna att jag tyckte inte att, mm -hmm. liksom, jag var som att, men, who are these fags? Och man såg, mm, sure, liksom jag är säker på att ni vill göra stuff, I don't care. Um, och okay. den andra var hur de hanterar Dorn. Ja, Dorn. Det var ju, alltså den, hur, alltså, den var ju så kondenserad, liksom, ja, mm. och Jesus jag menar, Christ. Och här var det ju igen, det saknades lite nyckelkaraktärer, men jag tror kanske det som jag blev mest besviken på ärligt talat, så var den här karaktären Ariel Hota. Ja. Därför att i böckerna så uppmånade han som ett som så jävla badass. Att mm. men, i böckerna så Hög har typ en typ Kingsguard typ i mitten med sitt spjut och shit, att han har ju som verkligen ingen pushover. Han var ju som en sån här elit uh, livvakt. Typ. Ja. Och här var det ungefär men, liksom, trä, små flickor så stod där runt och plötsligt höger än honom i ryggen och that's it. Mm. Och som uh, okej. Okay. <sighs> no, I guess we're done with that then. Ja. Men oh, mm. det var ungefär mm. det. Det var liksom man fick säga av Dorn innan slutet av säsongen. Så man sa, okej, det var ju no, kul okay. cool. att de fick vara med, uh, I guess. Ja. <laughs> mm. Ja. Men, men, äh, men, men jag tänkte liksom att det var, det var det här liksom det enda som du kunde tänka att liksom klippa bort då? Liksom, eller, vad annat skulle jag kunna ta bort då liksom, ge mera utrymme då? För, um, för liksom det. Nej, kanske det är snarare. Jag skulle kanske vilja säga ja. lite mer av det. Ja. Som att de jo. Gjorde, de jo, men gjorde... det skulle ju det skulle kräva att det skulle klippa bort så att något annat Lär minska igen. Ja, nu fanns det ganska mycket FF liksom kring hela Nights Watch-grän som man ska kunna trimma lite. Och nu är det ja. ganska mycket som så här. Liksom så King's Landing, där folk går runt och ifacka varandra, som alltså är lite sådär, ja, yeah, ja, yeah. liksom if, om vi inte har sett direkt av det här i tidigare sånger, så maybe enough att, <laughs> Men just det där, det är väldigt svårt att säga, det, men vaska bort, därför att ja, det är sant, de, yeah. men inte in känns det heller som det var någonting onödigt, att oj nej, det var så mycket annat onödigt, att jag måste säga liksom, typ en massiv fight-scen med liksom eller någon, men, mm. men det, var, det var bara det att jag tror inte in, var det där som stöd mig med Som R.E.H. att han, jag inte fick säga honom Utan jag tror bara att mm. Dorn var liksom Den här det, det var som ren politik i böckerna mm. Mm. Uh, Mellan liksom just den här uh, Härskaren där Och framförallt hans dotter då Som alltså inte det så här, det är karaktäriserad i tävelser. Och ja. att det var som väldigt mycket som så här Politik och mygel Och liksom det var en, det var en intellektuell Plot point, för här hade mm. du faktiskt En tänkare ja. uh, Men sen så reducerades det Som till uh, Bara liksom våld och liksom att Bara så här snabba impulsiva beslut Och att, Just och jag tror liksom Och som sagt liksom problemen jag hade Med de här Greyjoy och Pike Var att liksom den här identiteten får. Så det, Jag tyckte det var väldigt svårt att på något vis säga. men Varför var skiljer de här från typ de som bor i Lannisport eller King's Landing eller yeah. shit. Det här är bara några jävla liksom ö mm. Så som... Ja, tvärt, ja. Och sen och kanske just den här uh, Euron Greyjoy som så, yeah. så var faktiskt en, en mer som såhär terror i böckerna. Så, ja, han var som inte särskilt imponerande in i serien heller. Att... Det, det, det kändes väl som liksom att de hade stressat fram just den här Pike-grejen. I, i, i dån var det väl nog med att att men nu, nu fixar vi den här storylinen och att vi inte sett så mycket tid på det. Men just den här Pike kändes som liksom att <coughs> de sa bara att någon hur du, att hej, liksom, you handle this. Och sen så kollar han ögonar snabbt genom böckerna, ja ja, men det fanns väl de här karaktärerna, ja, ja ja, men okej, okay, fine att vi sätter väl något slott nu då någon sug gubbe och that's it liksom. mm. med pengar på bank Liksom till, annars så saker som de har klippt bort, så det som jag är glad för att de har klippt bort är det, det där när Brienne mm. äh, rider omkring i The Riverlands och liksom gör yeah, fuck all det, det tycker jag att liksom, thank god att de inte har satt det med det ska vara fucking dumt mm, no, Men å andra sidan Eftersom vi inte fick med det så har vi ju ingen aning Vad som händer i Riverlands nu Annat mm. än att typ planisters göra en sid Runt Riveron Ja men alltså Det som det som, som sådan händer i uh, Med Brienne Är ju inte så relevant direkt Till liksom, uh, den här liksom, Övergående plotten Eller den här uh, mm. stora plotten Ja nog var det ju det nog, för, för det, för det reflekterade ju där i böckerna så reflekterade det var ju mycket folk som vallfärda mot Kings Landing och det antyddes ju att alla mm. var ju som Sparrows och så här, för att i böckerna så kom det ju fram att det som den här High Sparrow försökt puffa för det var ju att han ville liksom resta reda med Faith Militant mm. ja uh, och att för att det skulle ge dem liksom en politisk kraft uh, i liksom grejen. Nu var det ju som bara typ igen en massa typ tattare som liksom stod där i rockar och liksom mm. I guess had poker eller någonting. Så att mm. liksom, det är nog igen lite eller no, inte ens lite, det är ganska närdummat för en masspublik. Det, det Men nu vet mm. jag att man inte kan ta liksom den här mer konvoluten grejen, men att just sådana här saker tycker jag det ska vara väldigt lätt att sätta in. Mm. Men Mm. Whatever ja. Inte den så Jag förlorar sömn över dig Nej, nej, nej. <laughs> Men lite ändå <laughs> Ja, no, men Ja, alltså Jag, jag är ju en chattare för jag har ju inte läst böckerna så, så, så jag kan ju inte, inte Ta ställning till att vad, vad var det ursprungliga och vad är nu det här, den här ytliga tolkningen? Mm. Yeah. ja det, det, det, det. I'm at a bit of a disadvantage här Ja. Yeah. No, men alltså, den här femte boken av Game of Thrones så var ju väldigt bra att But... Mm. Den, den var ju stor Och den liksom fyllde ut många som så här plotpoints man gott Den, riktigt, den ja. satt verkligen upp Den löste vissa saker Men den satt väldigt bra upp um, plotpoints man väntar på Och uh, Som skulle bli väldigt roliga att läsa om Nu i den här kommande boken När ja. den äntligen kommer ut Disclaimer mm. Men ja när, ja. ja när eller om Det ja. vet inte gällde dig på chips nu Ja men det är sann Därför att jag menar hur rabiata fans har varit George R. Martin får ju inte far på någonting längre Nej Alltså så får man liksom Handla så det är någon som står där Varför skrev du du för din gamla för så Ja att George har väl liksom My chirps Men alltså jag menar ja, alltså HBO måste ju som utfärda någon sån här uh, public statement att som mm. i princip ja, no, men ifall George nu är sig på chips så vet, liksom vem ni för en andra hur ser den slutar. så so it's okay guys, yeah. liksom you will see the ending it's fine. Yeah. ja då, väl så, då folk ligger liksom, säger ja, no, ok, då. men mm. men ja Problemet är ju där igen och att nu med säsong 6 så har vi som gått väldigt långt över bredden att de jag trodde bara att de skulle doppa Tony som plotten i sig. men de har ju som gått massivt framåt uh, så att, att jag menade jag hörde någonting, de hade någon tankar de tänkte avsluta den här säsongen i typ, säsong 10 eller någonting, To which I say well good luck with that för att det är ju mm. För den här kommande winsa wintern då så ska ju vara åtminstone 1500 sider i mm. den här den senaste boken. Och sen så skulle det ju mm. vara den där sista Dream of Spring då som jag antar kommer ut någonstans när vi, vi själv går i pension. Mm. Uh, och, och den skulle väl förmodligen vara lika lång. Så. Lycka till dem att komprimera den skiten. Mm. Men den gub gubben får nog börja skriva någon, Om det ska bli till någonting Men jag tror ju nog att, för att Om det ska bli någonting av så måste ju den här kommande Boken typ omfatta nästan tre och allt det här mm -mm. Aj, aj, aj, aj. Ja. Eller så på något ja, vis Lyckan men... de pressa in allt För jag menar det här är ju liksom den här Säsongen som pågår nu säsong 7 Det är ju den enda säsongen mm. som inte har tio avsnitt Den har 7 Ja mm. Men jag tänker inte gå in på den för jag vill inte vara en kant nu när den ändå mm. pågår. Även fast vi heter Spoiler Warning. Har du yeah. sett säsong 6 så får dig själv. By the way, Jon Snow <laughs> comes back to life. Om inte vill ha spoilade för dig redan så gör vi det nu, ja. Ja. Ja. ja Där hörde ni det. Ni hörde det här först. Ja, men... Vi äter faktiskt Spoiler Warning Så Erik vad du väntar dig ja. Spoiler nej, nej, nej. Säsong 6, Game of Thrones What you expect Vi <laughs> mm. <laughs> mm. liksom, ska ändra ja. namn på podden today. Men um, <laughs> vad... Varning Vad du förväntar dig <laughs> ja. <laughs> ja. Men, liksom, okay. Men en sak som jag vill, jag vill fråga nu folk här The Battle of the Bastards alltså, Det är den avsnitt som Alla har varit mest kåta på Not through the door Ja oh, nej, alltså Det är ju inte hela avsnittet, det är bara en Fucking del av avsnittet Jo ja, men det var den som fick absolut mest Coverage och, och oh, liksom oh, nej, nej. Nej. Jag men, så alltså, ja. alltså, Jag ska alltså, I, I'm förstå. gonna let you continue Jag, jag mm. bara tycker jag måste göra en Runt den här, liksom mm. hela The door-grejen, mm. det var ganska roligt Därför att Alltså jag står om Cold Motherfucker I Am, så jag såg alls avsnittet. Yeah. Och så tänkte jag, man, hold och hold och, ah, I see what you did there. Och så kollar jag, och tänkte, ja, men nu haft det var nog med, som i zombierna mm, nära, no, ah, oj, nej, det här får ha, då, stackars Chris, Christian, nej, oj, nej, nej. Mm. Men en känd jag, liksom, på det visar jag, Måste måste, <laughs> nej, då, då. Men men liksom. Tydligen så reagerar ju internet alltså massiv för de var ju, alltså de var så Ledsna de var ju liksom så här: typ Ned Stark uppträdt fem Ledsna, de var ju som mm. att liksom så men oh, har vi alltid gjort memes som har och, och, och, och, och så dummen, endast var snäll och höll i dörren, och det var hans namn ja men herregud som mm. really, liksom come on. alltså in, alltså vad är nu så? Alltså, come on, liksom Hold or hold the alltså, det, Ibland är man som riktigt så där att Jesus Christ Ni, ni liksom, människor har den emotionella Jämvikten av en tvättsvamp mm. Men ja, yeah, battle of the bastards I'm så Ja no, men alltså ja, ja, så, liksom, Jag tycker bara att det var nu uppenbarade det jag som fel Så jag ska bara låta käften Nej, alltså. någon jag är vi sorterade. Ja, men alltså, det, det var <håll> att missera den biljäfikat. Liksom jag, jag holder, holder lessen. Men den som folk som frossade sig över var liksom oh the battle of the bastards, liksom oh you know uh, satan, uh, nu ska liksom uh, Ramsey få sig och liksom oj oj oj nu går det dåligt för det hela starkfamiljen för att stackars lillebror blev dödad, liksom. Oh god, oh god, alltså det var den jag tyckte Folk liksom var mest Liksom, uh, liksom Okej, okay, inte för att that Rickon Dog, det var ju ingen som brydde sig, det menar jag nah, Nej, liksom, not a single, single fuck, fuck Nej, det är ju det men, men liksom det där att liksom oh, Stackars John, nu drunkna han i människor Och så, ah, oh, the, the rescued Och så, liksom Alltså mm. jag, jag, jag, mm. jag, jag tycker det var den som folk gick mest upp i liksom, oh god, that was a good episode what was it, yeah. it really? alltså, jag tror det som det som folk tycker varför folk tycker att det är så bra är ju för att det gör det där typiska liksom uh, liksom narrativa vågorna liksom bygger upp det någonting oh shit nu går det yeah. dåligt oh, jättebra and then the bad guy gets it liksom mm. och det är ju för en gångs skull för en gång skulle säger jag, liksom men för vad folk tycker så för en gång skulle it goes the way of the heroes vilket är ju helt fel att tänka på när man tänker på Game of Thrones. Yeah. Ja. ja. men för en gång skulle så fick du faktiskt stitta en payoff. Ja. Det var ju ja, som att liksom precis. att men nu står Ramsja typ grillar alla direwolf på och kevabspett och så så pissar han på dem och Sen dessutom så loggar han in på Alla Starks <laughs> Twitter-account och bara posta rasismen. Mm. Den här var ju faktiskt en fuckham leopäten av sina hundar. Ja. Så. Men mm. jag tycker ju dessutom att, att pay egentligen dock var ganska liten. Mm. Att inte, jag inte känner det som själv. Nu känner jag som lite som att jag nu fick du väl din Bög men men inte mm. men inte känner som ändå att så där att ja men nu nu är jag glad igen hurra att att inte alltså inte var det var ett dåligt avsnitt men att det var inte som så fullt av känslor, det var nog egentligen bara lite mm. såna byta box så att no, men, det här hände och sen hände här mm. att liksom på den där man ska väl lite djävulsadvokat och säga nej no, men Egentligen berör bara liksom, grejen mig mer. Mm. Mm. Men det sagt inte att de hanterar liksom typ Ramsay eller när det så dåligt. Det, jag bara men det, det kändes bara som att det ska kunna vara en större payoff. De kanske ska kunna göra någonting mer. Mm. Ja. Att mm. vi, vi behöver liksom sätta parter på par men mm, jag bara tyckte det var som så slätt att liksom plötsligt bara gåsande där Och liksom. <laughs> Och så ja. really? Liksom. Really? Okej. Okay. No, mm. Cool, I guess. <laughs> men mm. liksom. Men generellt 6 då. Liksom, tummen upp eller tummen ner. Nej, nån går först. Vad är det? är nu. Alltså, jag, jag, jag är nu någonstans där, så att jag, vad ska vi säga, kring liksom 70 procent, I guess. Tummen upp eller tummen nu? Ja, alltså tummen nu, alltså så att säga, säg 50 procent är liksom mitt emellan, så då där är det liksom en sju, sju mm. av tio, okay. ska jag oh. säga. Och, liksom, och vad är det som du tycker att liksom, vad, vad är det som gör att den får den där show? Liksom, Vad är det som... Var kommer det ifrån? Ja, men det, det är liksom, då måste jag ju säga att jag är inte sitter exakt alla avsnitt av den här säsongen, och det får vet jag att det kommer att få en här att, att liksom gå sönder inombords. Mm. Och det... Och det var, jag liksom... Det är väldigt svårt att, att liksom placera. jag vet jag störde mig kanske mest på liksom ner till liksom vissa visa specifika karaktärer. Och jag vet att jag hade jag tycker att det är svårt med liksom karaktären Aria. Jag vet att det hade liksom sen, så ni hade svårt med den hennes karaktär, liksom, vad hon gick igenom under den där säsongen. Jag hade så väldigt jag hade en svårt hur liksom. no, alltså svårt att på något sätt liksom, empatisera. Mm. Uh, svårt, okay. att, svårt, svårt att komma komma liksom, befinna mig på liksom, karaktärens sida. Ja. Uh... Och det, är, det är sån här saker som jag liksom reagerar på jag vet att det är, liksom, det är ju det en jätteliten detalj men att det, det påverkar för min del. När det är en completionist gamer som tar av något tyckte jag I men you finish no mission, no rewards. <laughs> <laughs> ja. No. <laughs> Precis. Ja där ja, jag menar liksom, nä men nej, nej, nej, nej, nej, jag liksom bara försöka förna liksom att hur hade svårt att empatisera men inte jag har också nej det är ju det jag skulle borde jag måste ju se det här. Det har som jag liksom inte har sett ännu. det kan hända att min det ska ändras. Nej nej nej kan jag kan den här. Sista paragrafen? Nu måste jag borde ju se liksom nu Liksom av de avsnitt här, av de som jag inte har sett här. Av ja, säsong 6? Ja. Men du håller ju på säsong 7 nu. Ja. Och du har inte det sett Det var det, det, det, det, det, det är redan så att jag har ju inte sett exakt alla avsnitten av säsong 6. Och, och du har inte läst böckerna heller? Nej. Why what the fuck? Alltså liksom, what's ja. wrong with you? Ja. Kan du ju göra det inte? <laughs> Oj vitt, det här är, det här är, liksom, det här är liksom någon så någon här fucking von åh Vi brukar titta, på kallad vänner, den ska gå. Jag visste att du skulle kolla Vi brukar titta, I don't know, mitt banan på påsk. Alltså, så, oj vitt. Liksom, ja, alltså, ja. Jag alltså, visste att du skulle ta upp det där men, igen. Liksom, vad, hur vitt kan du börja kolla säsong 7 utan att kolla hela säsong sex? Ja, liksom, vitt vad du triggerar min osäde nu. Jag nu? fucking höga fäll i ansikte på dig. Jag är så, jävla härke. Liksom. Jag blir så upprörd att jag dricker demonstrativt i min vattenflaska. Mm. Nej. Så kan man ju inte göra. Ja. Nej, mm. alltså, jag, jag, jag inser helt och hållet att det är, liksom, att voids my, my every opinion. Ja, ja, ja. No, alltså on good faith så tog jag in dig i den här podden, den här diskussionen ja. så där du här och bara förstör, sprider din essens och liksom <laughs> fucking fucking <laughs> <sighs> <sighs> amateurs. Mm. Ja, mm. fine. Nästa mm. Ja, Ska vi diskutera American Gods nästa gång? Jag har inte sett det men det är väl okej. Okay. Vad ja, jag tycker om den där karaktären så gör saker och finns med vet inte. Men vet jag vad med de där andra är, för jag är ju inte serien. Kalla en kappa Ja. His. Hiss. No, men Vad tycker du Thomas, parentes Som har sett serien och läst böckerna mm. no, men, Jag tycker att det, alltså efter, säsong, Den här säsongen, säsong 6 Jag tror den är gjort Så bra som det nu kan göras Med de ändringarna som de tidigare säsongerna har gjort Att de är tvungna att ta till Alltså, De karaktärer som Liksom och plotlines som inte kan existera Som var de där Davos Seaworths Plotlines med Stannis Så de faller ju bort för att ja, men, Stannis är död uh... no, Men när man nu väl mäla mindre i de riktningarna ja, men, alltså, Det finns ju uh, Några små och sånt där. Men de, liksom, men, liksom är att liksom, uh, Alla de här detaljerna kan de ju inte få med Mera för att liksom, Saker som hände i tidigare Säsonger påverkar ju de som händer nu Istället för att böckerna är mm. med böckerna att det är concurrent. Uh, ja. Så de liksom uh, de liksom valen som de har gjort. Uh, så jag tycker de har gjort bra, bra val genomsnitt. Uh, och så är det ju lite Jag tycker också om den här fanservice Några gånger som att de väljer att Den här faceless man som ska träna Arya, att de mm. gör om det till Jagan Hagar, att liksom mm. fans Tyckte nu om det liksom, Och det är ju en liksom, Det är där liksom sådana Men det är, är ju inte saker. fanservice det är ju, det är ju bara liksom Filmatiskt för att Man förstår alla vem det är frågan om Istället för att man måste ta mm. lära den här Kindly man-karaktären från böckerna Jo, jo, jo, jag förstår det, men, liksom, men det är ju, jag tycker det, det är trevligt när de kan göra det, liksom eh, på det sättet um, Då ska jag ju sätta in, jag personligen då gillar ju inte, att de gjorde en wave till en antagonist Nej, det är sådär någon, någonting helt annat Därför att liksom, hela pointen var att de didn't really give many fucks Ja, det är ju det, liksom, om du dricker mm. drink kool-aid if you want, we don't care this is the house of the undying, liksom. mm. become no one No yeah. one. Liksom, what what do you, don't you understand? För nu, för nu blev det lite liksom så där på någon slumdag miljonär av där liksom Alla var mot henne. Ja. Liksom, no, they weren't. It was entirely her choice, men okej. Okay. Ja, whatever. Ja. Och liksom, och så tycker jag ju om det att, som, som sagt, att uh, det kommer liksom den här uh, man, man får den här Battle of the Bastard, att liksom att uh, Bolton eller Ramsey nu specifikt han, han får smaka på sin egen medicin att liksom att Circes sista barn liksom uh, uh, begår själmdöd Jag tycker liksom uh, den slags uh, de, den slags saker det är liksom, man blir ju inte glad man blir liksom shit, liksom det händer liksom, liksom, riktigt viktiga saker det är liksom, det, alltså allt viktigt men det känns bara att liksom, riktigt viktiga saker händer på det sättet tycker jag att den här saken var bra. Mm. Nå, jag vet inte, var ju själv kanske lite att... Nå, jag förstår helt liksom den här Cerseys... ...måste bubbla till ytan nu. För att det känns som det behövs en galen Cersei-Lannister. Uh, men... <sighs> det kändes ändå kanske lite drivet till sin spets... Mm. Uh, plus att jag menar, jag skulle, ju, det som jag skulle faktiskt ha fått stor tillfredsställelse oss, för att ha frågat om Jamin och Shäda bara som, you know what? Fuck it. Bara rider in i katedralen och liksom stabbar det high spar typ 70 gånger. Mm. Bara därför att alltså, jag gillar Jonathan Pryce. Alltså, jag gör det jättebra roll. Men Vito, mm. den jättebra. Men vitt och alla karaktärer är irriterande. Men mm. vitt och kill him. Alltså, seriously. Ja. Att, och det kändes som att alla andra ungefär bara som vandrar runt och som. Jag, jag, jag, jag hoppas att jag tror det är mer så här konvoluten i böckerna. Att man som säger klart att mm. varför det här inte hände Men nu i serien så sitter man som bara som go. Han står ju riktigt där och fittas med det som liksom fucking go. Go! go, go! Men vi måste väl alla ha walkbar liksom. Deceptive Baylor då istället Så Ja Ja det fick in den som referens mm. Bra ja, Jag sitter här nu och kollar Sådär disträp på bilder av Anja Bokstein här i bakgrunden Att Jag förstår nog varför de valde henne till Den här säsong 6. Att um, hon har ju nog intensiva ögon. Intensity. Ja. Ögon. Ja. Nu ja. <laughs> väntar jag kanske att någon av er ska hacka i som vem jag Anja Bokstein? Kanske säger någonting annat. Ah, no, uh. ja. Ja, vem är Anja? Vem, vem man är Anja Bokstein? Bok <laughs> hon hon skulle Kinvara i den här senaste säsongen. Kinvara och den här. men den här Red Priest som var där med Tyrion och Varys I Marine. Mm. Hon hade stora tisser, you remember her? No. Mm. Oh. Redress. <laughs> Ett stora tisser och intensiva risker. Nu no, för att hon är israel men. Nej, no, men... Hon no, var väl well, från Ryssland, så so vet jag, vet. Hon född i Moskva, ja. Nå, men där var väl Ryss. Ja, men... Never mind. Lazyst. Lazyst, ja. She's a Jew! Ja, okej. Jag har nog hinna att hon försöka förgifta någon brunnen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> Liksom, ja, att, säsong 6 det, det var en uh, okej okay säsong uh, eller, Det var en bra säsong Det var en fin säsong uh, Jag är glad för att de fick in uh, Mer Greyjoys In i den Men uh, jag önskar att de liksom, Jag önskar att de vore bättre Att följa liksom. Jag önskar att de ska brasha till alla Fucking Greyjoys Hon är Okej men en like, sak, en en var jag väldigt nöjd att de yeah. no, fick in i den här serien, även om det bara var en väldigt liten. Och det var Ian McShane. Ja. Yeah. För mm -hmm. Ian McShane är <laughs> så so, so bra. Ja, yeah. han fucking <laughs> nice. Ja. Yeah. Kingslanding, kockshak. Ja. Yeah. <laughs> Sander <laughs> Clegane och Ian McShane. <laughs> Fighting <laughs> <crowd>. <laughs> <laughs> <laughs> Fighting in <around> the world. Vad <laughs> ja. det känns ju liksom lite yeah. dumma sådär när spekulära när kommer det hända säsong 7. Jag är ju fortfarande besviken att de inte gör en prequel men. Mm. Skoda bent ut klävar. Ja men där, där är så som missta när vi vet liksom eller men mm. man... jag visste faktiskt redan när serien börjar för jag. <snar> Jaha. Ja, jag sa L liksom jag sa tidigare men likt som Jon Snow är helt helt klart likt liksom. sa en av Lyanna och Rhaegar att det är likt som mm -hmm. alla science fictioner där likt som bara man är släckt när man kom på att läst de böckerna igen som liksom, som allt det sa som rör likt som Jon så som mm. sin syster och att liksom, allt det här som var rörde så var ju som så fördels avund varför skulle Rhaegar keep henne där annars och liksom yeah. palace mm. solitur shit så ja um, men nu vet väl alla, hoppas jag <laughs> King Jon och, han, och det, det här betyder ju att han literally är ju av liksom fire and ice mm. han är ju Targaryen och Stark mm. ja. tror ni det här spelar någon roll i serien Ja, men Men jag tror ju Jag tror ju samtidigt att Tyrion har en roll att spela Jag tror ju Tyrion är part Targaryen mm. Varför det? Därför att God damn, you guys suck Ja um, <laughs> oh, men jag kan ju allt God damn som, därför att det antydde som i boken några gånger att den här Mad King vad helt och satt typ den här Joanna Lannister. Mm. Och att det fanns ingen orsak heller på något vis Tywin ska hata honom så mycket. Och så mm. det säga att he's not his son. Bara behålla honom för att save face och för familj men annars så. He is the monster mm -hmm. that killed his wife? Tror jag tror det The Mad King-typ rape Joanna Stark eller Joanna Lannister. Och att Tyrion är liksom så här: Parker igen. Tror jag. Mm. För jag är smartare okay. än alla andra. Okej. Okay. Mm. Och så tror jag. 500 sidor fanfic. Ja. Jag har Ja, jo. Ja. Så, jag skriver in mig själv, liksom. Tyrion är bekänt Jag är hård med Jag ämnar aldrig King's Landing Varenda gång jag kommer in Så snubblar jag över allting Så jag hamnar i awkward position so not, Oh no, I've tripped Everyone can see my bum You won't tell Master Tyrion, will you? Så han sa Jätte som så rough with me oh, Lannister pays his debts And he does, he really Alltså. Varför är hon Alltid till så här Passiv, aggressiv, homoerotik Det är vad jag vill veta En mycket bra fråga mm. Gäller det serien Eller gäller det bara själva. själv Ska vi se att det är serien Ja det är, serien. Det är... Ja, det är den serien Ja det är den där sällsynta HBO-kryddan Kanske det finns någon sådan här ny definition HB och QT jag liksom, här bara med liksom så latent homosexualitet Med karaktärer från Game of Thrones mm. no, men vem, vem skulle ni helst ha Ha liksom Homosex med från Game of Thrones Ta tyra nu Därför att I already went down this track so that, <laughs> Peter you can give me your Dinklage any day. <laughs> oh, så står det där bästa käften där Ja Helvete. Ja Winner, winner, winner. <laughs> Nice and soft yes. oh, Deranged Det var bra avsnitt det Jag är glad för att ja. det, det gick Ja, ner. det är sant -jokes ja, Jag tror jag det är någon annan som nej, like fat, nej, som alltså jag, tror... Med ja, alltså jag tror att det här är jag tror att vi har nu klart etablera oss som, som liksom den, en, en djupgående analys av, av, av Game of Thrones ja, långt ja. in i röven <laughs> just så så det finns idag något sånt som subtilitet. Det finns, är du? Du ska inte ha subtiliteter, liksom gå fucking, liksom fucking säger en förstöj när du får ut allt de alls. Liksom, you goddamn <laughs> ah, um, wildling. Ja, jag vet vad jag, jag kan. De media är helt dåliga. All, de är inte ens en människa. Nej. Nej. Ja. Saknar totalt värde White och. Ja Nå ja, men Jag vet inte om avslut De här mm. Minns han? Ja, ja men, liksom, jag tror Alla andra Game of Thrones poddar är så bra ja, så. Alltså